A kedves és testvéreinket. Úr Jézus Krisztus a nevében. kegyelméből, hogy Dániel könyvének magyarázatával foglalkozunk. Cu ajutorul Dumnezeu, ne-am propus ca să studiem cartea prorocului Daniel. Mai e Daniel, când vine Daniel, din primul capitol, din latul Daniel, din cântecul Săptămâna am văzut din capitolul 1 din Daniel, credincioșia, acestui profet. Mai mergem și a al doilea capitol, cu felul lui Daniel, deocamdată, cu Daniel, din nou, din a Nyissuk meg Istennek ígéjét, és olvassuk a Dániel könyve második fejezetéből a 20-23 terjedő verseket. Szól a Dániel is mondja, áldott legyen az Istennek, nevető örökké, mert ő a bölcsesség és az erő. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, a Lui este înțelepciunea și puterea. Și ţi valtă-s toate meg az időket și az időknek lései, dând királyokat és tesz királyokat, ad völcesseget a völcetnek és tudomani az édvermeseknek. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe-n el dă înțelepciune înțelepciilor și pricepere celor pricetuți. Ő jelenti meg a mini és elrejtett dolgokat, tudja mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Daniel könyvének a második fejezete rendkívül jelentős az egész könyv kontextusának a megértésében. Kapitulum 2 Daniel, în înțelegerea, în treggyi cărța lui Daniel, arom importanță Ecl a második fejezetben minden benne van, ami általában Daniel tarde illeti. În acest al doilea capitol, totul este cuprins, ceea ce tratează întreaga partea lui dar. El a Daniel hogy a második fejezete a bibliai profeciaknak az úgy nevezet Abecie. În primul rând, acest capitol ar putea să lumim a pecedarul uh, desrușirii profetice. De a könyv tárgyát illetően ebben a fejezetben sűrítve megvan, mint egy tengervíz cseppjében, ahogy az egész tengernek a vize jelképezve van, úgy ebben a kis fejezetben az egész Dániel szerkezete benne van. Total fejlesztési, mint egy témákörcigű Daniel, subjektum körcigű Daniel, in acest Capitol Precum Total de Ápa din Máre, Casuco Katamáriától. Például mondottuk, hogy Dániel könyve két nyelven lett megírva. Ez a fejezet is két nyelven lett megírva. Mert a negyedik versétől, ahol válaszolnak a tudósok, a bölcsek, a királynak, mégpedig szíriai nyelven, attól kezdve egészen a hetedik fejezet, 28. verséig Arám nyelven folytatja a profétaleírás. a kapitul de unde răspund și până la capitolul 7, în limba aramaică este, scris, este scrisă parte aceasta. Daniel, când vi în chemice -e kivili proba totolai. În cartea lui Daniel găsim încercările de ale, ale copilului izraeliți és a próba már a második fejezetben is benne van. Hiszen látjuk, hogy a bölcsekkel együtt veszélyben voltak Sidrák, Misák, Abednéko, és főleg Dániel. Dániel könyvének a nagy válságait Isten oldja meg mindig. a Ebben a fejezetben is avatkozik be és megoldja a krízist az ő gyermekének a jövőjére. Daniel könyvében víziók vannak a Daniel, a második fejezetben benne van egy ilyen vízió. De a szerencsésímo a különbség, hogy nem Dániel a prófétát látja, hanem maga a király látja, és Dániel azt meg. Kössük össze csak a két fejezetet. Csédo, lesz, le... a fiatalok megérkeznek Babilonba, Tím egy kérésük, a zsungon Babilon, a unga minte, azon kívül pedig egy vizsgán is mennek át, de azért egy Tricksi Printról examen. A vizsgának király tíz szerte okosabbaknak találják. őket. ez az examen és kulcs és a parátunk az esztebe z egykormány szó legz, de ő te csaj állatsz, és kulcselyzetekbe kerülnek. Se a zsunkban a pozíci ki. Most már a vizsgának vége. A kunszete termin exám. És.. A fényes győzelem után az ípiak feledésbe mennek, Meg, megkezdődnek a szürke hétköznapok. Si, a assist examen szarvusi tor, intről anonimate aci izraelit. Isten gyermekei, és most tanulhatjuk Dánieltől, soha nem igyekeznek, hogy az érdeklődésnek a középpontjában álljanak mindig. Valószínűleg a Van színűleg a fiatalokat is megkísértette a gondolat, hogy Utoljára mit is keresek itt? Poate, a momentát, și ők au fost de această întrebare, dar de fapt, cík ők ők ők ők Mi a rendeltetése? Mi a küldetése? Miért vagyok itt? Miért vesztegetem az életet? Csê De ce pierd eu vremea și timpul aici? Vagy ön, milyen célja van Istennek, hogy ide küldött el ebben az ismeretlenségben, be a kogány szigetben? în? nici locul păgânătății și ebben a fejezetben Isten az ilyen természetű kérdésekre választhat și în acest capitol unde la asemenea trebvel răspunde Azvadana válasza Isten szodálatos cselekedeteiben nyilvánul meg Ez pusul în faptele sale Isten cselekednik ez Mondják, e fiatalok érdekében, és az a nép érdekében. Ezek képesek akcionázni a favoriá a csestor kópiáira. Az a világ méretű tervébe bevonja ezeket a sűrke és elfeledett fiatalokat. Ilgánul szó mondjál, szinkuprinci a cseh izraelit szunapáncsa nem szernáks. S külöttek most már megpezdül az élet. Și jurul lor viața devine acitat. Și volami történik velük és történik körülöttük. Și ceva se întâmplă cu ei și ceva se întâmplă în jurul lor. Trebuie să se șădă coordonat răzságba kerül. Bine ceres între cei din între jur ajung în criză. Ei și asta pasztálnunk el, ugyamikor a világ válságban van akkor Isten gyermekei is belesodródnak, ugyanabba a bavárság. amikor a világot megpróbáltatások érik, akkor Isten gyermekei is részesei ezeknek a megpróbáltatásoknak socupsan cercetărilor și copiii Dumnezeu trec prin același încercare. David lac, ej féleképpen válaszol vagy reagál a megpróbáltatásokra, Isten gyermekei pedig teljesen másképpen. De a lumea răspunde într o fel lass și este încercări. Iar copiii Dumnezeu cu totul altfel se acomodează acestor încercări. Este și în acest capitol vom vedea și <coughs> acest adevăr. Asta O a Capitolul acesta, după ce cele -e descrise, putem să îl împărțim în trei părți principale. În primul rând trebuie să ne preocupăm de visul lui de și de neliniștea lui lămuncică. Ostantea o o az a második része és a bölcsöknek a dialogusa. Dialogulú, hogy ne bukadj nezár, és alhalde illor, állincélet. Nem bukott nezár a bölcsök ellen fordul. Nem bukadj nezár, se, hogy intolcsen ellenfala incéletzi. a bevezető második, tehát a második fejezet első részének, a lezáró része foglalkozik Isten megoldásával, amikor a Jó Isten közbe lép az ő gyermekei érdekében. Sőt, il final. Ma este intervenția lui Dumnezeu în favoarea copilors, moaște nemfugiu căz álmod részletezni szem annak a magyarázatát. De cer aceasta unde vom preocupa niște viesnizdetilcuirea lui. Mi atendan cuunia și az annyagabban a második fejezetben hogy idő nem lenné real. În căt materialul din acest capitol este atât de bogat, încât nu miar permit de timp. Ipneseert az az az megerőző történések tanúságaiva foglalkozunk. Tomágya csiábné von preocupat cu acele învățături care e, első vers így care scot în evidență intervenția lui Dumnezeu. Versul și versii implicate în Primul verset astfel pornește aceste cele întâmplate. Iș n-a pututonoa ora locodășarea és mârșadika spre deiben, álmocată lelke és și mițalama a azö leke, și álma pielbesakap. Unul domn a ne de țară de țară a avut niște <tos> visuri. Duhului az ókori és főleg a keleti ember nagy jelentőséget tulajdonított az ő álmainak. Azok, akik olvasták a Sumer Gilgamesz époszt, cégkerevaló citit de szüle gilgamesz valószínűleg hogy emlékeznek még reá, hogy minden fontosabb történés előtt gilgamesz megálmodja, hogy valamilyen versép. Probabilis amint ezek a napi kere, enanti kerei cele ce se az petrece. O az emberek, emberek la a folytatásaként kint jelennek meg a természetes világban. Őm uh, mod natural mm -hmm. visele apar în urma îngrijirilor oamenilor. Ez e is jelen van, hiszen ő aggódott a firodalmának a jövőjéről. Simăzis capitolulă ia se lucrul acesta căci neguca de țar era îngrijorat de soarta împărăției sale. Etarguzamot találhatuk Naputonozolok és faraú álma között. Și putem găsi o paralelă <coughs> între visul lui Bugarzar și a Louis Faraón. Az is akkgodalmas volt enez isgo. a csajránglisrá si a cszte. Odnak is álomban megjelentett, valaamely jövő a birodalmával kapcsolatban em ennek is. Si a célújá, Louis Faraul iszáratát sem a leú kuperciása și lui Ne Bugarnezar. Far Ámad sem voltak képesek a bölcsek megmagyarázni és nabukodolozóré sem. Nis vistul lui faraon, Faraón Nabudoszzeil kuújasknslepci v rémi Nise Lú Nebugárnec faraó álmát is Istennek egy gyermeke kellett, hogy megfejtse és megmagyarázza, a nagyukodonozóról is. Viszulú faraónak hozzáexplikál, tudjon képződődő, és viszulú nevugányzár, tudjon szérványzár. A faraó álmának a megfejtőjét is faraó felemelte egy állami tisztségbe, és itt is a nagyukodonozó álmának a megfejtőjét, Dániel, szintén felemeli egy nagy állami tisztségbe. Parallélá érte a un seccsétrevesdő rumőrületül viszulú írszulúi, dar a o un rangă de stat pe cel care târgăște visul de asemenea și si nemugambeța. Mi legem -e a hivă embernek az álmot iranti magatartășa? Care să fie poziția credinciosului față de visă? Egyatălant higgyunk ei, az úgynevezat álmos könyveknek, să credem oare în vise? Valóban nőj van é -e az, hogy a fehér egy bizonyos jelentőséggel bír a fekete egy más jelentős jelentőséggel. Itt vissza, vagy negyedin visszaiba Olson a Hogyha macskáról álmodtunk, az egy bizonyos határozott cselekvésre utal. É, deha mi visszatolvicsike porek. Ne borítsd despre urfátorékare! Ezeknek az álmos könyveknek van e valami prófétikus Aureo a cseste vise, sau visători? Isten szolé, majd szolhatja -e az embernek álma, álpa. Ora, széf, használsz-e itt ca olyan devíz, Erre meg hogy mit mond a szentírás. Să ascultăm, a Ló Pátriárka könyvének 33. fejezetéből olvasni fogom a 14 16 de översethet. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre és, mikor ágyos házadval akkor nyitja meg az emberek fülét és megkecséteni megintésükkel. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă în știință și le înțipărește învățăturile Lui. O sentire spunea o, spune -o felhasználhatja az álmokat, hogy szóljon az embereknek. Számtalan esetben Isten embereihez álomban szól. Ön multikázó, az Szent pentru Szent Szent Szent Szent Szent Szent Szent Szent Szent Szent Szent Szent Szent Szent Köti az ő megválto ístené. At cel vis în leagă toată viața sa de Dumnezeu. Laba és caracterizacă aző veére. Lavanse rajta. De ea el Isten megjelenik lábánnak álmában és megintiót hogy vigyázzon, hogy hogy viselkedj játékban. Dar natia cândnezei se prezintă lui uh, el visz, și szó szerintek úgy generális. Tehát nagyon sok esetet tudnánk a szentírásból felsorakoztatni, amikor Isten álm alatt az embereket. Ön múlté kazú gazilisült a Szentírásból, hogy mondjuk nezéval, vagy kizézépe, amel vis. Vajon minden egyes álmnak föltétlen Isteni jelentése van? De, szép unent kérdére, ahol fié, káre vis, ur káre fiel, sa albe onser natate, nem ráadat. Jószem, nem szabad ezt példítelni. Néz, és fölég nem szabad az álmos könyveknek ca megfejtési e, szimbólumait használni. Și sí, mai ales nu trebuie să ne preocupem de a tilkui viselekim kérz. Ha júi is te nakor hozzácsőni álomba, de ha tudnéd ezó fréás, széforsozske de visul mostrú, meg is világosít bennünket arra, hogy annak a megfejtési vagy pedig a jelentését egészem pontosan félreírthetetlenül megíg. A tunszílevadás silumina necessaria szinte legyermene a paratvisul eset. De általában nagyon sok álom a megtérhél gyomorból származik. De ún generál volt <gül> emulte visel szintur már a úlisztomak suprakerká. Ipen ezik nagyon nagyon vigyá azunk, hogy nehogy este túl túl sokat együnk, hogy aztán végül éjjel álmodjunk. Szer évitám új barásiara, mert hogy a film szupersícióban volt. Mindenki már közösen elkapjuk le. S nekünk nem hogy én is maradhatok. És ha kulcs kérdések eli vagyunk által, pedig válaszút vagyunk. S ha Isten akar így válaszolni, akkor ő majd megtalálja a módot is, hogy megértsi a volt nyugtalan szüntelen Miért volt De célra itt Vagy mert nem értette az álmot, <síns> Vagy pedig mert elfelejtette az álmát. Vagy pedig mert elfelejtette az álmát. Egyik is és a másik is megtörténhet a komentátorok szerint. După komentátor, și una și alta se poate petrec. De mindenképpen nyugtalan azért, mert érezte, hogy most Isten beleszólt az életébe. Dar era nevinstit, <síns> mai ales pentru că el a simțit, că Dumnezeu a intervenit în viața sa. Ezért meghívja a dolceket, hogy most fejtség megneti az álmát, de, acér... de jelentség is, meg az. El invita tâlkuitorii să-i <síns> tâlkiaszke de și az írás a kiejtve cse i karekunoské ezek voltak a híres keleti márusok Aztán erau din a a varázslókat a și ezek voltak az akad igézőt tulajdonítva a erau a bűvárosokat a ctit ctitori ez de a tisztító okád varázslók. Acştei erau aceia care făceau așa zisele minut. O a ne hát a albe egy összetfogoló jelentésű kifejezés, Azt akarja mondanogy az összes tudósokat, akik jelentettek Babilon városukat mind uh, <coughs> Denunirea de calveu este un nume comun <coughs> atribuit acestor categorii de țelneci. Valószínűleg, hogy a figyelmes olvasónak feltűnik valami. Ha a júdeai egy tízszerte szerte voltak a többieknél, hogyhogy Hogy, ezek nem jelennek meg, a meghívottak között. Ezeknek nem volt még státusuk. Nem volt még múltjuk, nem volt még hírnevük. Elfogadott tudományos státusit. Ői internátja ovechine. Nem aveva un renume, care să îl recomande voltak a tudósok szemébe. Ők inselecțiilor ő era doar nește a Mostam A leg tudósabbak a és a leg tapasztaltabbak a hitték. A kungo fosztul dicas doar crema a királynak szükségük volt szüksége volt rájuk din urmă, és egyik tudó sem gondolta azt, hogy olyan kérésre lesznek á amit nem tudnak megoldani niciunul seândacă ei în întrebări la care ei nu vor putea. pedig a jó istennek megtam a maga terve afară de a király însă, avea și Dumnezeu a China ait feladatele ezeket. pune în fața a doua probleme deți sărem ki hogy mit álmodok în primul Győztesként, a visat el. Magyus, pedig, de, a vita a király és a mági sokszor. și a vita vita a a a mint fokozottabban gyanakszik arra, hogy ezek a mágusok tulajdonképpen csak időt akarnak nyerni, és hogy nem tudják neki megmagyarázni az árban. Total convince parátor, de fact is a az 5. szerint keményre fogja a szót a dialogus. A Celberg de septun sincs intérv. Energy. tehát meg nem mondják lékem az árot, annak értelmét. Dáma bukratyított, és aki pázaított, személydombokká téptnek. Deha Aztán a megejtéshez folyamodik a hatodik versben nagy e, ajándékokat ígérnekik, ha sikerül megtérni. a legjobb a de jévor De a maguk a válasza egy. Mondja meg a király, az álmot mi pedig megfejlő. Dar orkára era metoda, prin care intervenea la ei, ei răspundeau, să mi se spună visul mai tău. A király pedig visszafordítja keményen a szót. Și imparatul întolce cuvintul. Ha meg tudjátok nekem magyarázni, ennek a bizonyítéka az, hogy az álmot is megfejlő. Dacă este adevărat, nem puteți tâlkui visul, atunci puteți să mi și spuneți. Aztán időnyeréssel vádolja őket a 9. vers. Sönbeszétulna, hogy, hogy a Húza, Péj, és Tizeti. Azt mondja, hogy tétovázó beszédet koholtok, mondja Károly Gártákéje fordítás a közepén a 9. versben. De a Csiás Nagyon érdekes az eredeti Héber szöveg. Azt így is lehet, lehet lefordítani, hogy hamis és veszedelmes dologban egyeztetek meg ellenem. <tos> egy <tos> a Vressa van, szél Légy, szél Szánszpúnék, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, is nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, a Discuția este deci, foarte grandioasă, nu totul șocul minden în văd că cauza lor e pierdută. și, de aceea și ei De mai dur. Chiar și -o spune în versetul zeh. a Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. Șingenitul tudósoktot ilyet nem kértek soha eddig. Nincs olyan data, niciun împărat, örké de mare și puternic care fost născut așa ceva de la niciun vrăjitor. Noi la 11. versbené teologiai írver válaszolnak a királynak. 11. versetul răspund cu cu un motiv teologic: "Es cea a Isteret képesek megjelenteni, akit nem lakoznak egyik tana". A luxuria ciszta numai zeii poate să-l spună, care nu locuiește treo. Navostan a társaás ezen a ponton ért. Se it discuția kuparatul A király nagyon megharaduldot reni. Kuparátul s supert fortetá. Iyen felnegeredt és megfartam hogy a babinadi bölcsek, mint veszé ittessenek pez. S la acest cu Co deparatul s-a muniat și s-a superpăt foarte tare. A Szapjárda pé, tucsendeleczi babinó. A tizenharmadik vers. S versetul trecsprezeci. A kiméne, hogy őríg meg a bölceket, és kenesik vala Dánielt is, és az öt társait, hogy megöllet Valóban Herodotus feljegyzi az ő történelmében hogy a keleti királyok, amikor kegyetlenek voltak, rettenetesen kegyetlenek tudtak lenni. Herodot, istoricul conemează că umparații din Orient când ajungeau la cruzin cruzinne lor între ceea or ce keleti müntetés volt, ez, amikor valaki cétéptek. Ira o să crudă câ și nevaira uh, a házát lerombolták és szemét szirik. Casa era și făcea pomormânt de gunoi. Era o az sunt multe semnări istorice despre asemenea la az egész Caldeus pogány tudomány. Cu aceasta de fapt el este împotriva acestei științe din vechiin. Și acum ei trebuie să piară. ei. Kedves testvéreimnek, a hallgatóknak egy e, dolog. Egyesek tárgyalnak a királya, és másokat keresnek, hogy megöljék Univor beszcumpalátul, si alciszkautátsz a fie orc? Miért? De cse? Dániel és társai nem voltak jelen a tárgyalat. Dániel és továrosul nem voltak a a sí. a kiméne, hogy őjjék meg a bölcseket. Ha a és és kiket keresték, és becímelvei kautá. is keresik vala Dánielt is, az ő társai, hogy megöljék Tehát a végrehajtás először a jelen nem volt kis bölcseken kezdődött volna. Egyzekutia, Tanuljuk meg, Ez sajnos az ember vérrel írt története. a Scris a szüntje a ha valahol egy válság robant ki, és azért a válságért fizetni kell egy árat, pentru a críza respektiva trebuie plătit preț, előbb a kicsiken, az ártatlanokon hajtják végre. Mainte tăi execucia se începe nem a tényleges hibásokon, akik a felelősséget korosztalnak. Ez a mindenkori sajnos bűnbak politika. Az Valakinek fizetnie kell, Lehet, hogy Ariok arra is gondolt, hogy amíg egy néhányat kivégez a jelentéktelene fiatalok közül, addig hátha megengyül a király, és a nagyon nagy bölcsek, az öregek, a tudósok megmenekülnek még. A Biblia a másik profétikus könyve, a jelenések könyve az Új Szövetségből figyelmeztet arra, hogy az emberiség történelmének a vége előtt, ke unajtendéki ér a kirobbanni, Akkor is Isten gyermekein fogják keresni a bosszúáll. Sí Szápi izfăsitor, de atunci vor fi tot kopiim. Olvassuk-e-n ilyen szempontból jelenik a 13. fejezeté és a 16. fejezeté. În sensul acesta să citim capitolul 13, capitolul 16 din kartea Apokalipsii. Valóban ez események meg a Sátán, Sátának a keze. Căci în dosul acestor evenimenti stă mânat deavolul. Aki magát a Jóisten-t is akarta az ő szolgája jobb ellen bírni. În kare pe Trága hát, ha ezt megpróbálta a jó Istennel, aki atyám. Mennyivel inkább megpróbálja az emberekkel, akik sajnos gyűlölködök és bosszúállók. De a próbát nem szabad szóval ilyen könnyen elítélni. a próbán nem csupán csak Sátánnak a támadása. Și încercarea nu este doar lovitura de avului, hanem minden proba Istennek nagyalmas lehetősége. Și fiecare încercare de fapt este posibilitatea mare a lui Dumnezeu. elégnek is most meg kell tanulni a solidarit, az összetartásnak a letscării. Și Daniel și tovareșul lui trebuie să vețe uh, legția cea mare a ez minden emberi közbenjárásnak az alapja, és, és Dánielék közbenyárá. Si Dánielsi tovább és lúi interví tizenléi si tizenöt nélkül. Ekkor Dániel bőlcén és értelmesen felele Árióknak a királyi rájti testőrség aki kiment valahogy vagy a habi nálibőlcéken. Atnusz Dániel a vonit ku és ku judekától lúi arriók kapeténi astragérin care ieșise să se omoare pe înselepții babiloni. Eduia viziunea Daniel. Daniel a mai trecut pe un, prin un prin nou exam. Tu de bölcsen, tu de tappintatosan veselni, azzal aki elkeh hogy vesitsse a bölcséget. Și hogy se kun cu unei cu acela care iere pe Unszelít. A parancz valóban kegyetlen volt. Orunka, érane nem lasz. A parancz valóban igazság talán volt. Orunka, érane ne drepte. Egy kegyetlen is egy igazságtalan parancs ellen fel lehet lázadni. Őrümpotri valónyi por nincs ne drepte, potsete resbúsz. Annak ellen lehet állni. Potsete potri de, de az még nagyobb harag, haragra fogja. Darachista, ma a dia resbúszünk a humanitásban. Ilyenkor már végre megszűnik minden emberséges megoldásnak a lehetősége. A személyi okási résolválya, amely de fapm már nincs önefekt. Ezért aratani bennünket a centírás bölcsalamon példabeszúdája által. de Vércsíás műtészkrípturán nem vázoltam szerepetul Solomon. Hogy amikor az emberek haragszanak, kint duámi. Amikor az emberek elszántak, Amikor az emberek bosszúdal akarnak állni, Amikor az emberekhez józanul már nem lehet szólni, Azt mondja a bölcs tanítás Isten igéből, mint aranyalma az ezüst tálcán. Olyan, a helyén, az idejében mondott, Zeletul zice ca urmăr de aur pe otavă de argint, așa este un cuvânt spus la locul. Ii történt Daniel e cașateri. Exact așa s-a întâmplat in cazul. A helyén és a tappintattal és ideiben elmondott bölcs szavak, telibe találtak, és életmentőknek. Vintele ințelepte, spuse la locul lor. Au! Mit kér Dania? Ce a celud Elsősorban, hogy oldja a királyi. De príborrusszer duccen fáz a primulat, duc el és elmegy a királyi. Szer duccen fáz a haránt. Miért kint a király? S Tizenhat De időt? Daniel szabási a haránt, és lányát szer vreme. Jól figyeljük meg a dolgokat. mi a problem. Mivel vádolta a nagy bölcseket a király? Kucsia a pe pénzére, pici egy Mivel vádolta? Kucsia volt a fost ez mellébeszélés. Időt akartok nyerni. Azok nem kértek időt. Azok csak azt kérték, jelentsen meg a király az álmod. a meg az álmod, és más nem kértek. Nem kértek időt. De a király rányuk fogja, hogy ti időt akartok nyerni. Most jön ez a fiatal kicsi bölcs. Mi? Se, se többet, se kevesebbet, hanem egyenesen azt kér, amit a király ráfogott a többiekre, hogy azzal is a ponton Időt kér a királytól. Cseré ti. És nagyon érdekes, hogy sehol nincs történt hogy a király ellenállt volna. és szokatlan nincs megírva, mit válaszolt erre az időkérésre, szó szerint. de a célja? de az a tény, hogy ideje Dániene Dánielnek pére azonig, amit megtagadott a nagy bölcsektől, megadja ennek a kis és a refuzált a lordesia a porta, a césztői, uh... Nem, vajon honnan ez a pálfordulás? Ennek a kegyetlen királynak a lelkébe? Ennek két oka lehetett. Egy. Eszébe juthatott a királynak, hogy milyen fényesen vizsgáztak ezek az ítjak. Második. Az a dolog sose felejtsük és sose kapcsoljuk ki az eseményekből ezt a második lehetőséget. Hogy vannak láthatatlan lények, akik az embereket befolyásolják. Isten szent lelke ott van és mindig egyengeti az ő gyermekeinek az útját. Láthatatlan angyalok együttmunkálkodnak mindig az emberi egyedekkel azért, hogy az ő gyermekeinek az érdekében útat készítsen. Drága tesselem, soha amikor nehézségben vagy, ne csak emberekhez folyamodj. Évtizede frate, máltasorai bizasztudal. Nincs otatta, kincs te csinálod, te Valahol Nőve, adnád csak, csak, csak, csak, csak, csak, csak, csak, csak, csak, csak, csak, a csak, csak, csak, fost hogy elsősorban emberi barátokat és összeköttetéseket keres. <tos> Hanem először menj be a te csendes kamerába. Tárt a jó Isten elé a dolgot. És akkor Isten meg fogja nyitni. És ami azelőtt lehetetlen volt, lehetséges. <tos> évekkel <tos> ezelőtt volt egy probléma, meg hivatalban. Urmăcum în seara am probléma o problemă la niște főnöke határozott a szemembe mondta. Ura, én magán nem segítek. Si, responsabilul mi-a spus o fratr. El nu te ajută din era. Să șez. Megis is mit ott ha nem is lettem volna. Smiertor a faci pe niciłaś ce fost acolo. Mellékesen szólt hozzá, hogy Menjen abba is abba az irodába, keresse meg azt és azt az urat. Ha az magának akar segíteni, az ő baj. Én nem. De, azt mondom, nem hiszem, hogy jó, mert nincs, és csekázzak, hogy jó, darjon. Át kellett egy folyosón. Hát a vissza, Trekuditran, a koridor. Én a folyosón megálltam, egyedül voltam. De koridorán fogsz szigorma a Oprit? Drága Istenem. Bonul, ne a dinizsérül. Küld el előre az anyjadokat. Vigyétek cserétek. Hozz egy olyan valakit, hát látod, milyen az ügy, aki segíteni fog. És hát úgy döntött, hogy van kár te ismered, hogy milyen ügy ez? És ti kávszáltsi azt. És nekünk nincs máshoz, aki ezt folyamoljuk, csak megölts. És jó. Nem látszik, nekünk az adres, latin? deket látni. Bekokogtam. Amit Sok asztal volt. Múlt egy És megkérdeztem, hogy x y úr. Itt van egy különös. Amit te de egy dombú respektív, de kész te is. És felállt. Csigolász a dedikát. Tessék parancsolat. Hoftész. Én vagyok. Jó szó. El Mondja kérem, ezzel az üggyel volt még valahol? Szpulíciók van, hogy a Csizkáz azt meg de Voltam. Hol? A főnöknél. A Sév. Elutasította? Siva Refusá. Azt mondta, hogy nem törődik ezzel. Szpulíciók van, hogy nem törődik a Csizkáz. Na, nem baj. Törődődik be. Ma vagyok Holnap reggel 8 akkor oda és oda legyen szíves, jöjjön, mert egy komissziót fogok odahozni. Múj, én nem jönsz akkor se akkor a És néhány perc múlva jönnek ki a komisszió tagjai, és ki volt benne a főnök, aki engem elutasított. És akkor ez az illető és a főnök, és azt mondták, né, uram. Magának igaza van, így és így és így kell rendezni. Semmiféle jegyzőkömet ne fog el, csak ha így és így redaktálják. Ez volt ami mi döntés. És a széful és a persoána mi a rezolvat. Végül elintéződött. s rezolvat. És hetek múlva eszembe jutott, hogy menjek el ahhoz az irodai szeméhez és köszönjem meg neki. És dupá múlt de zile mi sem módsz să esem. Mátok, hogy spúlom a puvânt de mulțumire acestei persoánek, amely rezolvatás. Bementem. És módsz meg is felállt udvariasan. Szertikát, indok. Megköszönöm. Sziámú úr. Ó, ne, mm. nincs mit köszönni. Nagyszámú úr. Amikor belépett az ajtón, én bennülről éreztem egy indítást. Ez az ember hozzájön, segíts rajta. Kundátszun tráteúsa, hogy a Futon Szintzú, omul a Cesta, treviszel lassít. És amikor bemutatkozott? És kundvátsz prezentált? Azt mondja, azonnal el el előttem volt egy kép. A Fosztán Fáza megunt a Ló. Emlékszik maga XY nénire? Vagyújtosan minte, de a Igen. Na, 25 esztendővel ezelőtt, amikor beteg volt, maga eljött és meglátogatott. azt az vizitát, Nem emlékszik arra, hogy ottan azon a bizonyos heverőn volt egy néhány gyerek? Nu minte, hogy a különböző különböző különböző különböző különböző Na az egyik a három közül én voltam. akkor maga az én nagyanyám imádkozott, és imádkozott azért a három mezitlábat gyerekén. És én akkor egy indítást éreztem, na én, most jött az alkalom. Én ezen az emberen kell, hogy segítsek. Jelentéktelen dolog ez. De a, leg, a legikishebb is a legyállatéknél. De ugye, De a színlupról a nagy kríziseket is megoldja? A kicsi kríziseket, Ő a krízisek. Már, eloldva a gyermekei valóban A lehetőséget adja Isten hogy beavatkozására. A piac státuságához meg hogy minden problémájába avassátod be a ti istereteked toate problemele vieții voastre se includeți și nu trebuie să <tos> El <tos> nu se simte deranjat. Neferolic varia, cu șagnicele. El atiaște să te ții, și se întăremtôt <tos> și megvăltôt leci ieri este. Și creatorul și întuitoitorul tău care te iubește. Dehat Daniel iduot <tos> Deci Daniel cere timp și primește-l. Azért cât timp, dar încă a răspuns Daniel, nu-i a mert Isten nem szólalt még meg. Isten gyermeke mindig várja, hogy először Isten szólaljon meg, mielőtt ő szólalna meg. vagyunk oh, nagyon sok válságunkat ami azzal mondjuk el, hogy hamarabb beszélünk, mielőtt még Isten beszél. Na és a fejezetnek a végén arról van szó, hogy Isten beszél. Isten szólt. Și la sfârșitul capitolului Găsim că Dumnezeu vorbește Isten agia a Indutat Dumnezeu rezolvă ieșirea din invasă Daniel hazament și össegiuită Tatarsă-i și imad Daniel s-a dus acasă și a adunat Prietenii, tovarși și s-au rugat Ce au cerut de la Dumnezeu a 18. Versetul 18 Nem kertek sem vagiont nem kértek sem dicsőséget. Nem kértek jogot sem. hanem azt mondja, kérjenek az egyek Istenétől írgalmasságot. Cí. Minden helyzetből az egyetlen kivézhető út Isten gyermeke számára az imácsár. Din orcsér kríze és részed ugyancsilla. Az imánszelnék az a célja, hogy szinkronba, ösztönbe kerüljen a bűnös emberbe a csodálatos Istenre. Lukárra ruhát csúlni észteka, ó, hol sz sz szinkronizálják őt nezép? Daniel ne meggyőzni mákodik a válságban. Daniel muszígul szérgen krisz. Egy ima csúbott imát kó. Síel fornezok grúpa deruha csúl. Úgy, ahogy Jakab mondja, hogy igen hasznos az igazatna a buzgó sárbusz. Legon szponzja Kostolouia Jakobka. Este de mare folosul rugăciunea fierbinte a celor credincioși. Nem euopot kér magának, nem dreptünk Nem hívja aceeat kér magának, nus cere favorul, hanem írgalmasságot ké. Și öruriarea lui Dumnezeu cu Ez minden uh, sikeres imácsáknak az egyetlen lehetséges alapállása. Isté temelia orkărei rugăciun cu efect. Moderni hain fazatra később tud tanulmányozni egy hostu Dánielnak. Mai those vom want studia a Cartel Daniel rugged a lung a 9. fejezet. In capitul 9. Itt is kir a eu Istentől irgalmaságot és kinyilatkozată. Și aici indulare a lui Dumnezeu și descoperia. De ott is az alapállás a maga bünségének a beismerése. Și a colul a baza acestei rugăciunies se recunosc east. Soha nem szabad Isten előtt öligazultak kint AI. Nici odată să nu înainte a lui Dumnezeu cu. Un hanem tudnunk kell, hogy nekünk úgy illik, hogy bűnös emberekként, gyarló emberekként imádkozzunk Istenhez. Akik se a 9. fejezet elejét, tudják, unoszka, ceputul, nowa, amikor Dániel a amikor uram tiéd a hódolat, tiéd a dicsőség, és mi Eu știu că, spune, Doamne, a este și slava, iar nouă, mi se cuvine doar rușinea feței noastre. Că ce-a făcut, ești oară ca porucinile și eu nu mereu cum Iată starea de pază a rugăciunii. Omeibul a mindenható Isten irgalmat és könyverletességet mutatwidehat a gyermekei kivál. Or nind din aceasta Dumnezeu poate să se arate îndurarea sa copilor. Danieli și merta a ghioztes imăcsăgnak a, Daniel a, a tikát. Daniela cunoscut efectul rugăciunii cu akkor számíthat Istenre, fa kisz Isten akaratát teljesíteni. teljesít. Noi atunci poate conta pe Dumnezeu, <híms> dacă este gata să -e voia lui Dumnezeu. Ezért tanuljuk meg de aceea să învățsünk. Minden ima csak helytelen, orcegăciu nu este nepotrivită, amikor az imázkozó arra törekszik, hogy a jó Isten győzze meg, és őt változtassa meg, când rugătorul se strădește ca să se schimbe pe Dumnezeu, să pe Dumnezeu. Ne törekedjünk együnk az urat re beszélni valamire Szed unnészttraünnkká ruguga csinülén azrés Obligán például nezéssel fácsal, konvijjével, fácsal, kúprenével. Ne, nem, én sem nekem megváltozni az ember. Nezérről ne beszéssék minden urvár rögtön. Hanem nekem kell megváltozni magam. És imádkozol, sem szkim rugától. Ezt a tényt, hogy győzelmes imádságnak a titka. Ját a tájna rugácsú nyílvító. Aztán jött a kinyilatkoztatás. S akkor elmentes koperi. Danyelnek megjelentetik a titok ilyi látomásban. Lui Danyelisa. Uh, arătase uh, tincuirea visului el <gül> divin És megiertăte hogy mindaz idő mind a hatalom mind a bölcsesség a mindenható istennek a tulajdonában vagadse lészkatit înțelegțiunea și uh, cât și -sí descoperirea este în puterea lui Dumnezeu inițierete nem csak a jövő érdekelte mint nagyon sok ember Și pe el nu l-a interesat doar viitorul, într-o presupere foarte mult oameni. Oana Isten kijelentése, elentese, îl interesa az űterve. Și l-a interesat și descoperirea lui Dumnezeu și planul de mutuire a lui Dumnezeu. Eș Daniel el sfeltărung Istennek az emberek iránti szeretete. Și în fața lui Daniel se descopere Drága, Lui Dumnezeu előfázsa de ja o. Ekkor imádkozik Dániel és elmondja azt az imátam, amit felolvastunk a legelői. Si sí. Mm. Akut fázsa a csúnya, pekare, melyet nem szedtük tola introducere. Első hogy áldott Istennek a neve. A prímu rend binek vontat, safié nume lerudumnezé. A név mindig a személyiséget hordozza is a jellem. Nume ler porta karakterulntodjárna. Amikor azt mondja, hogy áldott Istennek a neve érti. A mindenható Isten a Maga összes jellemzőivel. Áldott azért, mert ő jó, azért, mert ő szeretetteljes, azért, mert ő irgalmas, azért, mert ő kegyelmes. Aztán beszél a bölcsességről. Csak Nem azt mondja, hogy mert bölcsességet adtál nekünk, vagy mert bölcsek vagyunk mi a a nem a király a hatalom, a bölcsesség, mondja hatalom, nem a király a hatalom, nem a király a hatalom, nem a király a hatalom, nem a király hatalom, nem a király a és nem a király a a az idő nem a véletlen történésé. Timpul nem a történésére a Az idő nem esetlegesség, hanem Isten tudatos irányítása alatt áll. És timpul stát sub producjára directe a lui Ő változtatja meg az időket és az időknek a részei. El schimbă vremurile zice Hát a hatalom és a birodalom kie. Dar a puterea és nem a királyok vitészségének az eredménye a történelem. Nem az ő ravasságuk folytán jön létre a történelem. Istoria nem ért egy eredményt a monarchián. Isten dönt királyokat és Isten tesz királyokat. Si Jellemzés a tornaszerű si püntémparáci. Tehát az ő engedélyeivel váltják mind a pilódalmak egyik a másikát, mind pedig a királyok egy másikat. Hogy a száz esélyben a történt paráciéleket szimparáci? Azt mondja, de a filozófusé. Mai departe spune că înțelepciunea nu este a filozofului, hanem îște⊢nat bülcesti, ci a Zeo d înțeleptului pricepete. Ochielentis nem Danieli, descoperirea hanem a kielentő Isten és az Új Isten, az Új Az Irgalmában megnyillakozott az a gyermeke, Ezért tehát Isten gyermekének, Azt kell, hogy legyen a legfontosabb feladata a földön, de acia Chiar importantă datorie a copilului Dumnezeu pentru că nu se no plângă de vremurile trecute. Poanimește-mi fel a történelmet alakító Istennek a reál vonatkozó ervény. Csi, să recunoască planul lui Dumnezeu care îi revine lui în prezent. Ebe a történembet drágatesrem teneked is helyed van. Ő mi história csat a fiecare ari un loc mert ő az, aki irányítja ennek a világnak a sorcát. Ez jelmezte a célakaré kondúce száta. Ahol helye van benne Nabukodonozornak, akkor árelőknak. Ahol helye van a -e történelemben, Náciándornak, akkor árelők a történelemben. Aleksandro Mácedón. Egy Napoleonnak? Un Napoleón. Egy Hitlernek és Stalinnek és másoknak? Hitler un történelem. Drágó teszlem pontosan úgy tennéked is, egy az űr által meghatározott történelmi helyen van. Tu fiicar dintre noi avem un istorie aceasta un loc un Carlo allost. Iștăm țigă din serete. Reád is költött egy hatalmas nagy életet. Szent a jel golgotán, nyovjázza. is mi Ne engedd ezt a történetet meg semmisölni. Írd be az valóság könyvébe a saját életet történetébe. Kiért egy Való egy családban asztal körül ültet. Emberek, és azt mondották, hogy mindenki mondja el az ő megtérésének a történetét. Mindenki szépen elmondotta, hogy miképpen jutott el Isten figyelmére. Sorba-sorba következtek. Aurmat még az asztal sarkában ülő fiatelembe került a sor. Bönent szájunk Mikor rákerült a sor, a Egy rövid szünet után egy mondatot mondott címre. Sajnos az én életemnek még nincsen történet. Regretabil viacamiánkernare És Akkor felzúpogott. Tudjuk, hogy miért, ugye? mert még nem alatt életét, A történelmet irányító Isten. Sajnos az én életemnek még nincsen. Történet. Ó szereted drága barátaink, kedves testvéreink. Van-e a te életednek történelme? a vagy pedig még te is azt mondhatod önmagadról, hogy sajnos az én életem sincs történet. Szóval szóval Elfoglaltad-e a te helyedet a megváltottaknak a sorában. Elfoglaltad lopultál -e a helyedet Isten csodálatos megváltási térben. Az üt tervben! Beteljesítetted Istennek az akaratát, amely téged illet. Talán úgy döntünk újra, eindeprimit, volyelüldünk, ez zelu, öndrepültem, ott van a te helyed is, és a, és a helyed, a széken üres. Akkor ezt te lokulta oda, lokulta ezt te gólt és azt mondja a zsidó, hogy 5 levélben, Ne bújj majd későn, jövőknek találjon a manat Ő <gül> Ezért mondja, istennek ígéje, maha halljátok az ő szavát. De kvintul, Dumnezeu, az, kvintul, Meg ne keményítsétek a tiszt. Miképpen Izrael cselekedte egykor A fakut Izrael. De megszakítjuk a második fejezetnek a magyarázatát. Aici întrepute în explicația capitolului 2. mert Daniel, Imáia és Dici után következik az állomnak a leírása és annak a megmagyarázat. Deci, după răciunea și slăvire Dumnezeu din partea lui Daniel urmează visul și tâncuire. Ha i stem megsegít ezen mahaz egy hitlakozni, világ történelem Dio eban simmel. Dacă bunul Dumnezeu ne ajută de asta într-o săptămână ne vom ocupa de acest capitol, cu titlul istoria lumii. În <sínt> de nem tehetjük, hogy befejezzük ezt a részt, deát nu budja facs szzer vim acest kapítól, lenne vonnánk egy néhány mondatban a végső tanulságot. Fölökezsz a dráen is de konfluzii finale importante. háom alapvető tanulságot vonhatunk ki az eddig lejutak. Din cele descrize akuma putem pua putemc még pedig azt az hogy három fontos csoport jelenik meg ebben a fejezetben. És 3 de oameni se prezinten a kategóri. a Bölcsek, Úncelepci, és Dániel. Na ebben a gondolat csoportból három alapvető tanúságot van in, uh, is A, a nabukodonozoroknak, ez a fejezet a következőt akarja tanítani. Neburgadetzani Lor kapitula cista resende de a cista Van náluk is hatalmasabb valaki. Existe cineva mai puterlik de hogy é. És hogy egyetlen egy embernek a hatalmasan korlátozott. Csak puterian nincs új hom nujeste ingredita figyelhetle hogy milyen pozíciót töltesz be indiferent cip pozíciói adat állam élén állás el vagy pedig egy kicsi hűzen vagy egy szervezet élén indiferent késtam în conducerea startului sau unei mici întreprinderi minderegyes embernek elfog kellene egyszer számolnia a kapott hatalommal. fieker eu va trebui într o zi să dea mert a hatalom is amit kapsz. Egy talentum. A hatalom nem változhatatlan állapot, <gül> hanem a a és időleges megbízatás. <gül> és majd, amikor eljön az elszámolás ideje, ennek az alapja a következő. Képes voltál megbizatás, aki kaptad ezt a talentumot, beleilleszkedni Istennek a tervébe vagy sem Ai fost însăre cel care a primit această însărcinare să te încadrezi în planul lui Dumnezeu sau Gondoljanak erre gyülekezet vezetők. Gondoljanak erre irodavezetők. Gondoljanak erre más különböző részlegek vezetői, Bármilyen természetű hatalmat kaptunk, Ezért majd egyszer el fogunk számolni, hogy hogyan használtuk fel. Visszaértünk e a hatalommal. Vagy pedig felhasználtuk mások gyakorlatát. A második kategória a bőrcsere. A dua kategória. Ezeknek is van a fejezetben egy határozott üzenet. Síkra a E világ és a társadalom bölcsei tudják meg, hogy van náluk bölcsebb is. Incelezz ilumi lumii cselestek, és a să szer Mai decât, és mie, hogy túl. pusztára csak az emberi bölcsesség olykor tehetetlen és vége. És hogy az Istentől elvonatkoztatott tudomány előbb-utóbb menthetetlenül a csődbe fog vezetni. A tudósnak, a bölcsnek, az olvasott embernek el kell számolnia az a bölcsességéven is. Itt sem lép túl filozóful, „Éntr-o bună mire!” a bölcsségé. Látse și cum și a folosit. a világban, vagy pedig rombolta a lelkeket. A construit spre bine ceva în această lume sau a distrus suflete? Il trebuie fel a bölcsességét, vagy pedig halând cele șunia și a folosit-o la viață sau la morte végül pedig sincs célja sem a legből célből az célja én szeretom őt Isten célja aki rá találta az ő életének a magasabb céljára káreságasít szópulbieti szále superior és hozzá tudta szabni a maga életét alárendelni Isten csodálatos aparatának és ütve szipapot tud akkor daját a szá lángoló ide nagyere aludni a harmadik kategóriáknak is van ebben egy Tanulni Dáni életnek. isten mindenkori gyermekeinek, ők elsősorban meg kell tanulják azt, hogy van náluknál is szentebb valaki, és hogy a legjobb a legnemesebb élet is ezen a Földön az isten szentség igényéhez képest nem más minden megfertésztet a druhá. Căci, cea mai curată, cea mai aliasă viață de pe acest pământ, în fața Sfințenii Lui Dumnezeu, nu este altceva decât ca o cârpă mundat. Isten gyermekele a Danielek, tud meg minden körül minnek között. Copiii Lui Dumnezeu, Danieli, din toate emberejurile, se știe ce történike történik a és körülöttük véletlenül. Nic nu se întâmplă la voi întâmplării în jurul Lui Minden történik, isten történik. Orciente plan de de e depinde de Dumnezeu, și când altarul merge în pământ, print Dumnezeu A împlinește. Pahivatások ezen a földön nem az, hogy kétségesek és bényenek, ki már rú este ca să se îndoașcă și Nem is az úgy, sem mitteréssel törcséket idejüket és életüket, nem ca să se pedracă viața hanem kapcsolódjanak bele Isten magasztosa lüfttervére. Și si. să se încadreze în planul de mântuire Legyenek a világ világosságai se fie, lumi, Legyenek a társadalomnak a csúlya. Sefi a ponthoz. Legyenek egy mindenki által olvasható levél ebben a reményben. egy epistola citita de orcsiné ünacszta lumi. Ahogy mondja Jézus Krisztus, úgy fényjék a ti világosságot, hogy az emberek lássák a jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei, a ti áud, a ti áud, a ti áud, a ti áud, a a te áud, de pe áud, vostru ti áud, a ti áud, a a ti a Ah, a